Du lytter til Radio 24 /7. Den originale taleradio. Velkommen til Politiradio. Med Dan Bjerregård, Nedim Jassar og Marie-Louise Toxvi. Vi har et stramt program i dag. Vi skal igennem mange, mange forskellige ting. Og vi skal blandt andet have en gæst, der kan gøre os klogere på, hvad der egentlig foregår af pædagogisk arbejde ude på de der sikrede institutioner, hvor unge bliver anbragt, når de bliver varetægtsfængslet osv. Det er jo nærmest et tema, vi har beskæftiget os med over de seneste mange søndage. Men øh, det skal vi tale videre om i dag. Men allerførst, Dan Bjerregaard, så må du øh, gøre os klogere på denne her vældig mystiske sag, du øh, dækker i retten i Lyngby. En kvinde, der er tiltalt for at have bestilt et lejemor på det mørke net. Ja, en, øh, en kvinde fra, fra Nordsjælland på 58 år, som er... Du, som du selv siger, tiltalt for at have bestilt et, et legemord på det her mørke net. Og øh, kvinden, hun øh, blev anholdt efter... Øh, dansk politi har fået en henvendelse fra, fra de italienske myndigheder om, at øh, der er kommet en bestilling på et legemord på en italiensk politibetjent. Og dernede øh, det er ikke helt fremkommet, hvordan... I, de italienske myndigheder er kommet frem til, at der skulle ligge den her bestilling på, på nettet. Det, det har vi ikke Altså hørt. På, på en bestemt italiensk politibetjent. Ja, det er en, en navngiven ja, italiensk politibetjent? Så de opdager, at uh, der er nogen, der har bestilt et legemord på den italienske version af Dan I, det, det kan du sige. Arktigt. Ja, øh, og, og det er sådan en... Øh, det det foregår inde på, på en øh, hjemmeside, hvor man sådan meget udførligt øh, kan bestille et legemord. Og det, angiveligt så skulle den her side tilhøre den tjetjenske mafia, man skal nok spekulere i, at det er nok mere et sted, der er designet til at narre penge for folk. Men, men altså på den her side, der kan man sådan meget detaljeret øh, opgive, hvordan øh, den her person, man vil have slået ihjel, skal, skal dræbes. Og i, i den bestilling, der er kommet på den italienske betjent, der er altså øh, angivet, at det, skal, at det er meget vigtigt, at det skal foregå med lyddæmper. Øh, der er sådan øh, detaljeret... Altså det vil sige et skydvåben? Ja, med, skydvåben med lyddæmper. Ja. Og det detaljeret forklaret, hvordan man kom helt tæt på, på, på, på hans bopæl og står hvor man ikke bliver set, øh, når man skal, skal udføre det her øh, angreb. Og så, øh, så står der jo også, det, øh, at det er vigtigt, at svinet dør første gang, fordi ellers så kan han finde ud af, hvem det er, der prøver at slå ham ihjel. Så det, så det er sådan en meget øh, øh, ja, detaljeret beskrivelse af, hvordan det skal foregå. Og den bestilling, hvad enten den så nogensinde kunne færdes ud i livet eller ej, men den bestilling, den op, opsnapper italiensk politi og sender så en henvendelse til dansk politik. Ja, og hvorfor gør de det? På den her bestilling er der vedhæftet nogle, øh, nogle fotos af manden. Det er en foto, som der blev bevist i, i retten. Det er et, hvor han sidder i en, øh, han har sådan en, en pæn jakke på og opknappet skjorte i bedste italienerfasong. Og så er der et andet sådan feriebillede, hvor han sidder i bar mave og, og med solbriller. Og da han får, øh, får vist de her billeder, og bliver bekendt med, at det er dem, der er tilføjet bestillingen. I øvrigt, den her profil, der bestiller det, kalder sig Mr. Wright, øh, Så man formoderer, det er en, en mand, der har det. Men da han ser dem, så siger han så, de her, de her fotos, de er faktisk taget af mig, mens jeg har været i København. Og så tænker man, jamen, hvorfor har han været i København? Det har han så været, fordi han igennem de sidste otte år har haft et, et forhold til en, til en italiensk kvinde, som er bosiddende i Danmark, altså den her 58-årige øh, kvinde. Og, og de har haft øh, et, et lidt... Så, så de har haft et forhold? De har haft et forhold. Og anklagen går så på, at hun af en eller anden grund gerne vil bestille nogen, som måske, måske ikke er tjetjensk mafia, men hun gerne bestille nogen til at slå kæresten ihjel. Hun sidder i Danmark, han er i Italien, og så for ligesom at gøre helt klart, hvem han er, så ved, skulle hun til bestillingen have vedhæftet billeder af ham, som er taget på noget fælles ferie Ja. Yeah. Og øh, det, det, det er vigtigt at sige, sådan i starten, da, da de får at vide det her med det her legemord, at den italienske patient, han tror selvfølgelig, det er noget med hans arbejde, og det er også det, de italienske myndigheder, de starter med, og at det er Sicilien, og der foregår øh, den slags ting med folk, der gerne vil politiet sidde liv. Så, så det er faktisk sådan, den første øh, gren, de efterforsker, om det kan noget med det at gøre, men, men ret hurtigt finder de ud af, at det måske har nogle tråde til, til København. Så det, der sker, det er, at dansk politi tager hjem til den her 58-årige kvinde, hvor de, øh, hvor de renser og øh, hjemme hos kvinden, der finder de flere ting, der i hvert fald øh, er lidt belastende for hende, de finder på hendes øh, natbord og ligger der en seddel, hvor der står øh, sted, øh, skrevet internetadressen til, til det her øh, sted på, på det mørke net. Og det er ikke, når vi snakker de adresser på det mørke net, så er det jo ikke ligesom, når, når vi går ind og skriver øh, google.dk, altså det er sådan en, en, en ret besværlig adresse, som man skal kunne for at, øh, at skrive den ned. Og, øhm... Ja, og nu skal vi måske bare lige sige at opklare. det her mørke net, det, det er jo, det har jeg da fået forklaret, af Anders Kjæls, der laver aflyttet her på kanalen, det fungerer sådan set dybest set som, som andre søgemaskiner og andre browser, men du skal måske være kul et ja. smule mere, når du, når du ind og finde en legemor hjemmeside, ja, end, end hvis du men, bare nu, googler Radio Jamen Ja, det syg. der ved det, der er, øh, nu, nu får vi sikkert en masse nørder på, på nakken, når vi sådan uh, simplificerer det men, det, men det er noget med, man faktisk ikke kan, kan søge på samme måde på det mørke, der som man skal kende adressen, og det er formentlig også derfor, at den er skrevet ned. Men, men på den her sædel, øh, der, der ligger på en spor, der er øh, adressen på, på siden skrevet ned, og så står der oppe i hjørnet af sædlen, står der, Uh, Mr. Wright, som jo også er uh, det brugernavn, der er brugt til at bestille drabet. Så er der en, uh, sådan en, en bitcoin, som er den her kryptovaluta, uh, uh, som drabet er betalt med. Der ligger også en, uh, sådan en ja, man kan kalde det et kontonummer, som er det, der bliver brugt på siden, uh, hvor der er blevet betalt for det her drab. Så, så, og og der står vist, hvis jeg, jeg kan ikke jeg kan huske det, men det, det er noget med password, fremgår også øh, af den her side Så der er ret mange ting i den, øh, på den side der bliver fundet på hendes natbord, der sådan øh, belaster hende rent bevismæssigt. Men hun nægter sig skyldig. Hun, hun siger, at hun ikke har bestilt noget som helst, så det kunne hun ikke drømme om, det er ikke noget hende. Hun mener, at der er nogen, der faktisk har prøvet at, at lægge skyld på hende, måske for, blandt andet ved at lægge sig selv på hendes natbord. Ja, fordi det, det, det, der kom frem i retten under hendes forklaring, det er, at det her forhold, som hun har til, til den italienske betjent, det er meget stormfuldt, og bølgerne går højt, og de har flere gange været fra hinanden. Der har været noget utroskab involveret, og, og på et tidspunkt, mens kvinden er i København, så er hun inde på, på kultorvet i København, hvor hun sidder på en bænk og møder en, en albansk mand, der retter henvendelse til hende. Og de udvikler en eller anden form for fortrolighedsvenskabeligt øh, forhold. Og, og ja, hendes forklaring om det det, det, det stak lidt i mange retninger, fordi på den ene side, jamen, så blev han sådan en fortrolig, som hun delte en masse oplysninger med om hans privatliv, blandt andet med den her patient. Men, men omvendt, så kendte hun ikke ret meget til ham. Det var sådan, at man altid ringede for hemmelig taletidskort. Øh, når han besøgte hende, jamen, så stod han ude foran hendes hus, og så så han, hvis hun var hjemme, så ringede han for det her hemmelige kort. Og, og øh, ja. Så hun kan ikke sige noget om, hvem han er? Det eneste, hun har hørt, er, at når han var ja. i Danmark, jamen, så boede i Ballerup. Kan det passe, at jeg har læst i ekstrabladet, at øh, den her kvinde har snakket om til, til sin italienske kæreste, at, at hun har vel bestille en mor før på sin eksmand? Ja, men det det, det. det kommer vi til, ved at sige, fordi vi, vi skal lige. Øh, hvis vi lige skal gøre det her færdigt først med, med, med den her albanske ven, fordi han spiller en, en ret stor rolle. Han hedder øh, Luke, og. Øh, det der sker, det er, at Luke bliver meget interesseret i det her forhold med den italienske betjent, og han har nogle kriminelle kontakter, fortæller han, og han kan faktisk godt iværksætte sådan en, en overvågning af den her italienske betjent, fordi så kan hun jo en gang for alle få finde ud af, om, har han virkelig været hende utro, og hvad sker der, når, når hun ikke er der. Så, så, så det der sker, det er, at øh, han vil også gerne betale for det, men, men for at han kan gøre det, så skal hun så skaffe nogle af de her bitcoins og det er simpelthen hendes forklaring på hvorfor hun skaffer de her bitcoins fordi det bliver også fremlagt i retten at hun via nogle, nogle telefonbeskeder har købt de her bitcoins der svarer til, til hvad det koster at betale for det her legemål, som er ca. 30.000 danske kroner altså betalt i bitcoins og der er forklaringen simpelthen at det er nogle luk har tilbudt at, at betale for ikke for at slå kassen i men for, for at, at lave en en efter ham eller? Ja. Okay. Men det, der så sker i deres forhold, det er, at på et tidspunkt, så siger hun så, at han er en flot mand, og han øh, bliver vild med hende, hun afviser ham, og det er han ikke vant til, så derfor så bliver han øh, galt i skralden, og på samme tid får han at vide den italienske politibetjent, nu er han på vej op til Danmark igen, og nu skal kvinden og betjenten være sammen i, øh, i rigtig lang tid, og, og det bliver han så lidt for smået over, og derfor så, øh, så mener hun så, at han øh, faktisk planlægger det her drab om ryggen på hende. Planlægger drabet, og planter beviser mod hende også. Ja, og gør det. Altså alle de her ting, bestillingen, der er foregået fra, øh, fra hendes computer, og de her med, med billederne, som er taget, det kom frem i retten af de billeder, der blev brugt på, på drabsbestillingen, det er de samme, der findes på hendes computer. Det er faktisk nogen, hvor hun figurerer på billederne, og så er skåret væk fra. Mm. Øh, så, så, så det mener hun så, at det er ham her, Luke, der har, har, har gjort det. Så er der også noget med et brev, man finder, da hun, så hun blev varetægtsfængslet og sigtet for, for at have... Ja, det er jo et forsøg på drab, hvis man har bestilt et legemord på nogen, ikke? Øh, så finder man et brev. Ja, der sker det, at øh, op i Helsingør Arrest, der bliver holdt sådan en, en kæmpe øh, rensagning, og det, det er i forbindelse med... Noget, det har ikke noget med kvinden at gøre, men, men der bliver lavet sådan en stor aktion, hvor man, øh, man renser øh, cellen, og der finder man altså inde i en, en bibel, at der er blevet gemt en, øh, en sædel, hvor hun har skrevet sådan en, en udførlig beskrivelse, virker det til, altså hvordan man skal konstruere en, øh, en besked eller et brev fra, fra ham her, Luke. Og der står også noget med, at øh, det gik godt sidst, I skal huske at købe nogle telefoner og nogle taletidskort, I må, øh, og I må ikke have jeres egne telefoner på jer, når I sender de her beskeder. Øh, og I skal ringe til min telefon, osv. Altså sådan en, en, det der, i hvert fald, når det bliver fremlagt, lader til at være sådan en konstrueret øh, beskrivelse af, hvordan det, øh, man skal få det til at fremgå, som om, om han her Luke eksisterer eller findes. Og så, så, hvis jeg forstår dig ret, så er politiets teori, at, at han slet ikke findes i virkeligheden. Det, altså, det bliver ikke sagt direkte, men, men det er øh, klik, klart den opfattelse, man får, når man sidder og hører anklagerens fremlæggelse, at øh, politiet tror ikke på, at mere luk øh, eksisterer. Og det, det, der så også lige skal nævnes, det er, at hans øh, søn får faktisk en besked på et tidspunkt, øh, før det her brev bliver fundet. Altså som, den tiltalte kvindes søn? Ja. Og der står sådan noget med... Det, det skal vi forestille at være en besked fra, fra Luke. Det er også underskrevet Luke, og der står, øh, jeg er ked af det, jeg har rodet, rod, fået roet dig ind i, og jeg håber ikke, du er kommet i uføre fordi jeg har gjort det her bag din ryg, og det er jeg meget ked af. Jeg forstår ikke, hvordan du kan spille dit liv på en anden fyr, som ikke ved at det godt. Øh, og så underskrevet Luke. Men den er fra hendes søn? Det, det ved den, nej, den er sendt til hendes søn. Den er sendt til hendes søn. Men hvem, der har sendt den, det, det, det ved vi ikke. Men, men den matcher bare meget godt den detaljerede beskrivelse, der er blevet fundet i, øh, i, i hende celle. Aha. Uh, en sidste ting, Dan Bjergård kunne jeg godt tænke mig at høre, den, den uh, italienske betjent, altså den her kæreste, som der var bestilt et dram på, uh, hvad siger han om det? Ja, hvad siger han? Han, uh, han siger, at, uh, hun er, altså, at de har, han erkender det her med, at de har haft et meget stormfuldt forhold, han siger, uh, han, kan ikke, han kan ikke tro, at, uh, at, at hun har gøre det her han har så tidligere til en, rap, øh, til en rapport, italiensk politi optaget, har han så sagt, at hun har faktisk tidligere talt om det i forbindelse med, hun havde en eksmand, før hun mødte denne her italienske patient. Og i forbindelse med deres separation, der var noget bodeling, hun sådan forventede ville, øh, ville udfaldet negativt til hendes side. Så, så der har hun faktisk snakket om, at man kunne øh, hyre sådan en legemurter på, på det her mørke net. Så det er det, har læst? Så det har hun snakket om før, men, men, men han affarede meget af det her. Så siger han, at det er også fordi, hun, hun læser mange krimi, og øh, hun har en øh, livlig fantasi, så hun kunne aldrig finde på at gøre mig noget ondt. Så, så, så, så han forsøgte i, i store træk at, at glæde det her ud og sige, at, at øh, det var ikke hans opfatt altså, at hun kan finde på at gøre noget ondt. Er de stadig kærester? Det er de begge to de er. Og det viser bare, at kærligheden jo kan overleve alt. Dan går hvordan fremover med sagen? Jamen, sagen bliver... Der, er, der bliver ført nogle flere vidner i næste uge, og der bliver for, falder familie også dom på, på næste fredag. Så går jeg stærkt ud fra, at du fortæller os anden del af historien om en nu Det gør jeg. Det vil jeg se frem til. Du lytter til Radio 247. Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio i studiet er Dan Bjerregård, Nedim Yassar. jeg hedder Marie-Louise Toksmi, og nu har vi fået en gæst, nemlig Martin Hoffmann, som er forsker, og er i gang med at lægge sidste hånd på en Ph.D.-afhandling ved psykologi på Roskilde Universitet. Ja, det er fuldstændig korrekt. Øhm, og, og din Ph.D. baserer sig på blandt andet feltarbejde, du har lavet i... En sikret institution for unge. Ja, det er fuldstændig korrekt, ja. Og øh, du, du har simpelthen været ude i en af de her institutioner, som vi i det her program har talt rigtig meget om, øh, og kan fortælle os om, hvad det egentlig er, der foregår for de unge mennesker, og også hvilken, hvilket pædagogisk arbejde, der, der foregår, ikke? Jo, det er fuldstændig korrekt. Øh, når vi har talt meget om det i Politiradio tidligere, så har det blandt andet været i relation til sagen om pigen fra Kundby, vi har diskuteret i flere omgange spørgsmålet om, kan man sætte ind med en eller anden form for socialpædagogisk indsats? I den konkrete sag hvor der jo tale om, at alle fagpersoner vurderede, at det havde en stærk brug for. Kan man overhovedet arbejde socialpædagogisk psykologisk med nogen, som sidder varetægtsfængslet i virkeligheden, hvad enten det er i et fængsel eller på, på de her øh, lukkede institutioner? Og vi skal måske bare sige indledningsvis også, at forskellen på fængslet og ungdomsinstitutionerne er mest, at i fængslet er det fængselsbetjente, der ligesom har opsynet og har nøglerne på ungdomsinstitutionerne, er det pædagog. Ja, det er rigtigt. De unge mennesker, du har mødt, hvad er det for nogen? Jamen altså, ja, vi lever i en tid, hvor vi rigtig gerne vil sætte etiketter på mennesker. Så når du stiller det spørgsmål, så ligger der op af en forståelse af, at vi gerne vil have, at de her unge mennesker også er en særlig type mennesker. Og det vil sige, at eh, vi har brug for at finde ud af, at de er anderledes end os andre. Det er det, der egentlig ligger i spørgsmålet. Ja, jeg tænkte ja, mere på, om de var drenge eller piger, og om de var tættere på 15 eller 18. Ja, de har været i spændet mellem 15 og 17 år. Det er, det er jo den sådan, ja. alder, man har, når man ja, sidder der. når man sidder. Flest drenge, og jeg har mødt flest øh, drenge med en etnisk baggrund end dansk. Og de sidder vartekstfængslet i så so øh, det, er der. Det er en blanding. Altså ser man på statistikken hen over de sikrede institutioner, så kan man se, at det er en overvægt af unge, der sidder i vartek so øh, Så det er unge, der sidder der på, hvad kan man sige, uvidst tid. De bliver stillet for en dommer, og der kører en sag. Og så længe de øh, sagen bliver efterforsket, så sidder de så øh, på en sikrede institution. Nedim, du har jo aldrig siddet på sin en institution, for det lykkedes der faktisk at holde dig ude af fængsler, indtil du var 17, ikke? 18. Men, øhm, men varetægt har du jo prøvet. Hvordan har man det, når man sidder i varetægtsfængslet? Jamen, der er, jo, der er du jo låst ind i en celle 23 timer, og kun ud på gårdetur i en time, hvis du har... Ja, hvis du er varetægtsfængslet i isolation. Nu tænkte jeg mere... Nej, det er varetægtsfængslet, det her. Nu tænker jeg mere på... At man, man sidder spærret inde, man er mistænkt for en forbrydelse, og man venter på at, at finde ud af, hvad der skal ske, og om man, får, om man bliver dømt, og hvilken dom man får, og sådan noget. Ja, hvad er det, du vil vide? Hvordan man så har det, når man sidder der og venter? Ja, det er jo det, jeg prøver at forklare dig. Det er jo, det. Altså, isolation, det vil jo sige, at så er du isoleret, og så kommer du ud i det, der hedder hvor du kun går på gårdtog med dig selv. Men, men når du sidder varetægtsfængslet og ikke er isoleret, så sidder du låst inde Og det var også det, jeg gerne ville spørge dig om, om de er låst inden under deres varetæg. Fordi du låst inde i 23 timer og skal mm. bruge den tid på at tænke over, hvad det er, du sidder indenfor. Og hvis, jeg ved ikke, om jeg svarer rigtigt for dit spørgsmål. Jeg kunne måske gribe det spørgsmål, fordi det er meget interessant. En af de fund, jeg har fra min POD det er, at vi har en skældning i Danmark mellem isolationsfængsling og almindelig varetægtsfængsling, hvor man så typisk skulle have adgang til de andre unge på sikrede institutioner og personale. Det, der er særligt interessant, og det, som jeg kan se i min PUD, det er jo, at der er unge, og for de fleste vedkommende, bliver låst inde om natten. Og noget af det, som er interessant, det er altså, jo... At de bliver låst inde på deres, værelser. på deres værelser. Og ved første øjekast, så vil man jo tro, at sådan en låst inde om natten, det er jo fordi, de skal sove, så kan de ikke gå ud og lave ballade. Men det, der rent faktisk sker, det er, at vi isolationsfængsler hver eneste dag unge mennesker, som er vågne som sidder øh, om natten og tænker over, hvad fanden laver jeg her? Øh, hvordan er det? Hvad, hvad laver mine venner ude på den anden side? Hvordan har min kæreste det? Hvad, hvad har min familie det? Hvad tænker min familie om mig nu? Så der kører en hel masse tanker rundt i hovedet, som de ikke udenbart har mulighed for at, øh, at kommunikere med andre. Men, men, men det, det, lige... det så efter klokken 9 de bliver låst inden, ikke? Ja, 10.30. Ja, og det er det, jeg prøver at fortælle mig, louise Vi er jo låst inden for morgen af. For lige at vende tilbage til ungdomsinstitutionerne, så skal vi måske også lige præcisere, at du siger, at de bliver låst i deres værelse om natten. Men, men de er jo, de kan jo ikke forlade institutionen heller om dagen. Men de kan altså forlade institutionen de er, dagen. Det, det kan godt være, at det ikke er et fængsel, men de er spærret inde på institutionen, så kan de færdes på den afdeling, de måtte være, de steder, de skal hen inden for hegnet. Men, men de er stadigvæk låst ind, ikke? Man kan bevæge sig, man kan bevæge sig øh, inden for nogle særlige sektioner af den sikrede afdeling frit. Det vil sige, at sådan en hel dag er jo skemalagt ud fra nogle faste rytmer og rutiner. Og det betyder, at når du stopper morgenen, så er der ligesom et program for, hvad der skal foregå hele dagen. Og der kan man sige, at det kan godt være, at du siger, at man har fri adgang inden for institutionshegn, øh, men det har man jo ikke, fordi man bliver fuldt rundt af en voksen i nogle særlige hvad kan man sige, sammenhænge. Det vil sige, om det er uddannelsestilbud, altså undervisningscenteret, eller om man er i værksteder, eller om øh, man er i så du er hele tiden nogle sammenhæng, der er kontrolleret. Og du kan ikke bare gå fra det ene rum til det andet, uden at der er nogen, der kommer og låser op for dig. Men er meningen så ikke, øh, lige tilbage til det, du sagde før, med at de, om natten så sover de ikke så siddet, de og tænker over, hvorfor de er der. Men er det så ikke der, hvor når man er på sådan en institution, så skulle man øh, dagen efter, når der kommer en pædagog, så skulle man sige, jamen det det her, det har jeg tænkt over hele natten. Øh, og så tale med dem om, om, om de ting. Hvordan, hvordan, kunne du, hvordan kan man forestille sig, at... Øh, at øh, at man som ung, der er spærret inden om natten, og har en masse tanker, der kører rundt i hovedet på en i forhold til en baserende sag, som man jo er der sigtet for, og hvor man måske er skyldig, måske er man ikke skyldig, kunne have lyst til at inddrage en pædagog i en, ens øh, mange bekymringer, som man ved i virkeligheden ikke rigtig kan gøre så meget, fordi pædagogen jo også er begrænset til kun at handle inden for hegnet øh, på institutionen. Så jeg tror, at øh, i den her sag omkring øh, unge på ungdomsinstitutioner, der er der det store problem, det er, at pædagoger jo ikke kan arbejde med de sammenhænge, som de unge de indgår i ude på den anden side. Men er det så værre, at de låst inde, mens de har de her tanker? Det er da helt klart værre, at du er låst inde, når du har de tanker om natten, for du har jo ikke nogen at have den dialog med. Du kan jo forestille dig selv, hvis du har et eller andet i dit liv, der, der er meget presserende for dig, så har mennesker det sådan, at vi som regel har brug for at tale med nogen om det. Er man gift eller har en kæreste, så snakker man med sin kæreste, har man en god ven, så det er der, man går til. Men der er steder, og her der skal vi jo tænke på, det er unge mennesker, som er i en særlig akut situation i deres liv, som bliver taget ud af et miljø de kommer fra. Og når de kommer ud og så sidder inde på sådan en ungdomsinstitution og bliver låst ind om natten, så skal man jo tænke på, at de har jo ikke nogen at kommunikere med der om natten. For nogle af dem, så er det jo der, at tankerne begynder at, at løbe af sted. Men, Men der er jo sådan hoved... Hoffmann, du er jo selv oprindeligt uddannet pædagog, før du så har taget en akademisk uddannelse og nu er blevet forsker inden for det her felt. Er det ikke dybest set netop det, pædagoger skal kunne, nemlig at samle op i en en fortrolig voksen samtale med et ung menneske, som har det svært. Altså som Dan siger, her sidder jeg jeg er ind i hvis jeg kan ikke sove om natten. Øh, at, at så er pædagogen det er som kan tale med dig om, hvordan du har det, og hvad vi kan gøre for at gøre det anderledes. Og sådan noget. Jeg er fuldstændig enig i, at det er i pædagogisk arbejde, at man er i stand til at danne relationer til, til dem, man arbejder med. Og det er jo også det, der faktisk foregår på de sikrede institutioner. Men vi kan jo ikke være blinde for, at de særlige restriktive rammer, som har en hel vejen rundt, og, og kan man sige, låste døre, har jo en helt særlig betydning for, hvordan den relation kan formes mellem hvad kan man sige, kontrol og så intentionen om at lave pædagogik. Og det former jo den relation helt særligt. Men, men, men far, for at generalisere, øh, så, så tænker jeg, at en, en del af de unge mennesker, som sidder her, de har mødt de mange pædagoger og andre øh, fagprofessionelle mennesker. I deres, det, det er de færreste, der kommer fra en fuldstændig normalt fungerende, ordentlig, øh, fin hverdag, og ryger direkte ind på en sikret ungdomsinstitution, øh, sigtet for en, øh, en straflovsovertrædelse. Ikke? Du kan godt blive varetægtsfængslet, selvom du ikke har været kendt af politiet i forvejen, og pædagoger. Jo, jo det er jeg med på. Men... men er det ikke, er det umuligt for de her mennesker at skabe en relation til pædagogen, fordi det er pædagogen, der også har den opgave at have nøglerne? Er det det, du siger? Nej, altså det, det, det som jeg vil prøve på at, at komme frem her, det er, at pædagogerne jo rigtig gerne vil arbejde med de unge. Og man kan sige, at det, du peger lidt på, det er, møder de unge, de voksne i virkelighed, men hvis mistro. Og selvfølgelig er der også et aspekt af mistro, fordi på den ene side så har de oplevet nogle af de unge, at der er en modsætning mellem autoriteter og så dem selv, og det vil sige nogen man ikke kan regne med, og det vil sige nogen som ikke vil mig det godt, fordi det har de oplevet i nogle andre sammenhænge, at de vil noget bestemt med de unge, som ikke er nødvendigvis der, hvor de unge selv mener, at de har et udviklingspotentiale, så kommer man ind på den sikret institution, og så skærper man faktisk de modsætninger yderligere ved at sætte hegn rundt om. Så du, når, du siger, når du peger lidt på, at der måske ligger en mistro, så vil jeg sige, ja, for nogle af de unge, så vil dem blive særligt skærpet inden på sådan en institution. Når, når du siger, at, at man vil gerne arbejde pædagogisk med de unge, hvad betyder det? Jamen, arbejde, altså arbejde med, de, med de unge inde på de sikrede institutioner består jo i, at man er i stand til at, at skabe en relation til nogen, og, og det pædagogiske arbejde består jo Nå, i... Nå, men i det øjeblik, du har skabt relationen, hvad så? Jeg altså, forestiller sig. pædagogik ja, for begyndere. Altså, pædagogik for begyndere, ja, altså, pædagogik for begynder, tak for det. Altså, når man danner, eller når man får en relation til en ung, som i øvrigt ikke ved, hvor længe sidder på institutionen, det er jo en af de helt særlige udfordringer, den kan vi måske tage op senere. Men, men, men når man har skabt relation til nogen, så handler det jo om at få, få fat i, hvad er det, den unge øh, hvad hedder det, i øvrigt laver lever for et liv ude, uden på den anden side af den sikrede institution, og så handler det jo om at gribe det. Men problemet er jo. At, at gribe det det? betyder at samtale med den unge om, hvad er det for nogle hvad kan man sige, du er en del af ude på den anden side. Hvor er det, du vil kunne, altså de unge har jo også sagsbehandlere, de taler med her i de her forløb. Så det handler jo om hele tiden at få, hvad kan man sige, for støtte den unge i og komme ind i en positiv udvikling. altså hvis man så forestiller sig, at der er nogle unge, der slet ikke gider det, hvad gør man så? Ja, så har man jo en udfordring. Så har man jo en særlig udfordring, og det er jo der, hvor hvad kan man sige, at det jo bliver endnu mere tydeligt, at de sikrede institutioner, som, som vi jo har som et koncept i Danmark, som, man, som er jo en særlig foranstaltning, som også fra andre lande kunne kaldes for børnefængsler, jo rent faktisk går ind og skærper de restriktive sammenhæng yderligere. Det vil sige, at man får endnu mindre lyst til at, at, at, hvad kan man sige, at, at skabe en relation til pædagogen. Og, og hvis jeg forstår det ret, så siger du, at fordi de relationer ikke bliver skabt, så, så kommer kom man aldrig i gang med den pædagogiske indsats? Det, det, kan, det kan være en af problemerne, og, og jeg vil godt komme med et rigtig godt eksempel uh, på, hvorfor det er så svært. Uh, når, man som, når, jeg, når jeg har siddet inde og talt med en ung på, på, på, en, på en af de her afdelinger, så hører jeg en ung sige sådan her uh, noget i retning af. På en måde så er det godt, jeg er her, for det er, uh, altså, det er også en pause fra det hårde liv på gaden. Men på den anden side, jeg er meget spændt på, om man kan klare det her. Og det er jo fordi, at de unge godt er klar over, at herinde på den sikrede institution, der skal jeg bruge enormt mange ressourcer og kræfter på i det hele taget at klare isolationen om natten, indspæring om dagen, adskillelsen fra venner og familier, og så skal jeg øvrigt også koncentrere mig om at skabe en relation til nogle voksne, jeg ikke kender, som vil noget med mig. Jeg sidder sigtet på ubestemt tid, og så skal jeg også klare mig et hierarki af andre unge, hvor jeg måske kender nogle af dem på forhånd. Og Men er det, ikke, er det ikke meget godt, at de her unge bliver låst efter klokken ni, så de kan få lidt tid til at tænke over, hvorfor de sidder der? Øhm jo, hvis man har en forestilling om, at man med sig selv alene kan tænke sig frem til, til løsninger på meget komplekse problemer, som nogle af de unge måske sidder med, så, øh, så kunne det måske være, være svaret. Men øh, her der er der jo tale om unge, for hvem, øh, hvad kan man sige, at fremtiden er så uvist, når man sidder i varetægtsfængslet. Hvornår får jeg dom? Hvad kommer dommen til at lyde på? Hvor kommer jeg til hen hen? Kan jeg overhovedet komme i gang med en uddannelse? Øh, mange af de unge er jo optaget af faktisk at vælge det samme som du og jeg. Men, så, ja. men, men omvendt så mange af de her unge er jo også nogen, der står bag nogle øh, virkelig forfærdelige forbrydelser. Er det ikke øh, en god idé at låse dem inden? Altså lige nu der taler vi om unge, der sidder varetægtsfængslet. Det vil sige, at vi ved faktisk ikke, om de er dømt endnu, vel? Så derfor skal vi forholde os til, at vi rent faktisk tager unge under 18 år, sætter dem ind og frihedsberøver dem. Men, men så vil jeg godt med, med forbehold for, at vi netop, og det gælder jo alle varetægtsfængslet, det er jo mennesker, som ikke er skyldige, de har ikke fået en dom deraf, varetægtsfængslet og ikke afsoner. Men igen med far for at generalisere, så kan der være blandt disse unge, nogen, som måske netop i kraft af det miljø, de vokser op i, det miljø, de færdes i, havner i en situation, som bringer dem over i en sugalt fængsling på en sikret ungdomsinstitution. En en eller anden form for berøring med kriminalitet. Er det ikke måske meget fornuftigt, hvis man gerne vil flytte et ungt menneske, som, hvor det ikke rigtig spiller i hverdagen, som måske ovenikøbet drømmer om den der uddannelse og fremtid osv. Og væk fra det miljø, som kan gøre det svært at bryde ud? Det er sådan, at alle mennesker, uanset hvad for et miljø, de er en del af, og man så er et barn, der vokser op med alkoholiserede forældre, så har man ressourcer og energi et sted, og man har et sted, hvor man hører til. Og det vil sige, at hvis man vil udvikle menneskers liv, så bliver man nødt til at udvikle mennesker i de sammenhængende de er en del af. Det kan godt være, at der er unge, der er en del af et bandemiljø, som er uhensigtsmæssigt for at komme ind i en positiv udvikling. Men der er næsten altid, når man kigger rundt om mennesker, så er der næsten altid også nogle mennesker i de sammenhæng, der er en ressource for en, for at man kan komme videre. Og det er jo netop lige præcis de ressourcepersoner, man i, hellere, i større grad skulle gå ind og opbygge et samarbejde med, i forhold til at få de unge videre. Og, og det er derfor. Som jeg forstår dig, du siger, at det er problematisk, at de under denne her fængsling er afskåret fra alt, alt hvad der er deres øh, nærmiljø og nærmeste relationer. Ja, præcis. For hvis man, hvis man har en idé om, at øh, altså nu skal vi være klar over, at sikrede institutioner er indskrevet under lov om Social Service. Det vil sige, at vi har i Danmark, klag Børnekonventionen jo en forventning om, at der sker udvikling hos de unge. Vi har behandlingsigt i Danmark, når vi, når vi fængsler unge under 18 år. Det er derfor, de sidder på de sikrede institutioner. Så har man vel også en forventning om, at der rent faktisk sker pædagogisk udvikling. Men ser man på undersøgelser foretaget omkring og så osv. Så kan vi jo se, at der er ikke nævneværdige behandlingsresultater på de sikrede institutioner. Så siger du, at der sådan set, selvom der er pædagoger ansat de her steder, som gerne vil en pædagogisk indsats, at så sker der ikke en pædagogisk udvikling med de unge, du har mødt, mens For, de er for nogen er det givet muligt, at der sker en positiv udvikling, at man, at det sætter nogle ting i gang, som gør, at man kan se tingene på en anden måde, når man kommer ud. Men man kan ikke se på behandlingsresultater i undersøgelser, der rent faktisk sker en positiv udvikling. Hvad lærer det så, mens de sidder der? Ja, altså det man kan sige, det er, at man kan heller ikke nødvendigvis antage, at de bliver mere kriminelle af at være på sikrede institutioner. Man kan sige, at man betaler rigtig mange penge for at opbevare nogle mennesker i kortere perioder. Men, men altså, under varetægten går de så i skole, og for jeg kan da huske min fætter, han sad i sådan en ungdomsfængsel, og han, han skulle lære at lave mad, og han, han kom på tur med de her voksne her, selvom han sad i varetægt mm. og, og lærte at syge tøj og, altså, og kigge i skole hver dag. Og så fik han fri kl. 17, så kunne han lave, hvad han havde lyst til. Er det sådan stadig? Øh, den forklaring, du kommer med, det er ikke, en, er ikke en situation, jeg har oplevet. Øh, men det lyder, det lyder som om, at der har været bedre muligheder for at lave pædagogisk arbejde i den i den situation. Men her der er jo. Der er jo, unge, altså, der er jo undervisningspligt af unge. I Danmark. Så går de i skole? Så der er, jo, der er undervisningstilbud. Men man skal jo bare heller ikke være blind for, at når man sidder der og sidder sigtet og ikke ved, hvornår man kommer ud, så er det altså relativt svært. Så er det altså relativt svært. Jeg vil ikke kun sige... Men Martin vil... Hoffmann, du siger tilbud. Altså, vi ved jo godt, at unge mennesker vil jo sige nej for at gå i skole. At, at burde det ikke være noget, hvor man siger, det skal du? Hvis, hvis du spurgte mig dengang, vil du gå i skole, eller vil du bare sidde ind og spille playset, så er det altså ikke fuck skole? Altså, når, når vi, når vi, altså nu kan jeg jo kun forholde mig til, hvordan det er på sikrede institutioner, og der kan jeg sige, at der, der er jo et ø, tilbud, og man vil rigtig gerne lave, ø, lave undervisning med de unge, og der er jo også unge for hvem, at de sidder der og faktisk får noget ud af det. Jeg skal bare forstå i fagsproget her, hvad er forskellen på at have et undervisningstilbud og at gå i skole? Altså, at øh... Fordi de, de er mellem 15 og 17 år, så er det jo svaret til at gå i 9. og 10. klasse mm. eller, eller på en ungdomsuddannelse. Så det betyder jo... Har at... du sådan en, en skoleuge på, en, hvad der svarer til en, en fuldtidsarbejdsuge, ikke? Har du de no. det? Øh, det? Altså det, jeg har set, det er nej. Ikke på samme måde som det, du beskriver der. Så ikke skole, som vi er... Nogle af os altså andre forstår skole. Mm. Det er en blanding af værksted og skole. Og der er nogen, der formentlig vil, der koncentrerer sig mere om at sidde i værkstederne og lave smykker eller hvad det kunne være, og så er der nogen, der koncentrerer sig mere om at, øh, at læse og øh, sidde og lave matematik. Men det, der er pointen her, det er, at når man prøver på, at vil, når man vil arbejde med unge, som skal have et fremtidsperspektiv, hvad er det, jeg sidder og laver det her for, så er det jo klart, så, skal jeg jo, så skal jeg jo kunne se, hvordan det, jeg sidder og laver lige nu, vil realisere hvad kan man sige, den plan, jeg har fremadrettet. Men det vil sige, hvis jeg har en sikkelse, og ikke ved, hvor jeg skal hen, så, det, så betyder det jo også, at læreren jo ikke kan, kan jo ikke arbejde på samme måde med en fremtid, når man ikke ved, om det er så, så, så det, jeg forstår dig, det er, det er at de er der jo bare for at få tiden til at gå. Det er ikke for at lære dem noget, faktisk. Der er, øh, der er både politiske, men også konkret professionelle initiativer til at lave undervisning og læring på de sikrede institutioner, hvor jeg, har, hvor jeg har befundet mig. Der er gode initiativer, og der er også, hvad kan man sige, en relation til de unge, hvor man prøver på at lave pædagogisk arbejde, men det er jo på mange måder afskåret for de unges i hverdagsliv, så derfor er det ekstremt svært at gå ind og vise vej til, hvordan det rent faktisk kan realiseres, og gå ind i et uddannelsestilbud bagefter. Fordi den unge ikke ved, hvor jeg skal hen. Vi har besøg af Martin Hoffmann, som er lige ved at lægge sidste hånd på en PHD-afhandling, som handler om unge anbragt i sikrede institutioner, typisk som varetægtsfængslet i Sogat. Og det vil sige nogen, som, som ikke er dømt, men som er mistænkt for at have begået kriminalitet, som skal være en vis grovhed, for ellers bliver man ikke varetægtsfængslet, men som altså sidder der, fordi vi som udgangspunkt ikke må sætte unge under 18 år ind i fængslerne. Og det vi prøver at finde ud af, det er... Hvad Martin Hoffmann, som sin første uddannelse faktisk blev pædagog, øh, kan fortælle os om den pædagogiske indsats, der foregår. Det lyder ikke særlig vellykket. Men er det, fordi du bare har været sammen med de unge mennesker, og du, og du er sådan en, en rar pædagog, som sidder og hører dem hælde vand ud af ørerne, og så nu synes du, det er rigtig synd for dem, eller... Nej, altså, man kan sige, jeg, jeg har jo det særlige blik også i tror jeg, min uddannelse, at det er jo meget svært ikke at komme til også at se på pædagogernes arbejde, og det vil sige også at se på, hvordan der rent faktisk foregår et samarbejde om hverdagen på de sikrede institutioner, for det er jo ikke kun, hvad kan man sige, hårde unge drenge, men jeg vil gerne komme med et eksempel på, hvorfor er det er vanskeligt at lave pædagogisk arbejde på en sikret institution. Altså, når Hele ens... Øh, altså, når man for eksempel forestiller sig, at man befandt sig i en ungdomsklub et eller andet sted på Nørrebro, hvor nogle unge mennesker havde kastet noget mad op på en væg, så kan det være, at øh, pædagogen det sted sted vil sige, "Sikke noget svineri, det skal vi have rydde op. Det kan også være, der vil komme en lille konflikt ud af det, og de unge ville nægte at rydde op, men der... På en eller anden måde så ville det jo løse sig, fordi at de unge skulle jo også hjem på et tidspunkt, og pædagogerne kunne også godt se, at arbejdstiden var slut på et tidspunkt. Men når man er på en sikret institution, så indgår denne her, hvad kan man sige, mad på væggen jo lige pludselig som en udfordring af, de, af den kontrol, der er. Og det vil sige, at uh, i stedet for at se det her som... En måde, hvor de unge og medarbejderne lige pludselig kan gå i dialog med hinanden om, hvad er det, der foregår? Æ, hvorfor gjorde I det? Eller hvem gjorde det? For det er jo ikke selv, at man ved, hvem det er. Så bliver det lige pludselig en endnu større trussel, fordi vi er jo under særligt skarpe rammer. Det har vi jo valgt med hegen. Og... En større trussel for hvem? Det kommer til at fremstå som en trussel af, hvor kan det her udvikle sig hen? Vi er jo inde bag lukket, vi kan dræne, der kan gå der, vej jo. Men, men, Jamen, altså, jeg, forstår, det, det... jeg forstår ikke en trussel over for personalet eller over for de unge Det kan gå begge veje Altså det kan både være en trussel mod medarbejder Altså medarbejderen kan det som en trussel af kontrollen at de som skal prøve at arbejde med at have kontrollen på stedet Altså, nu, jeg, jeg er ikke sikker på at Jeg forstår eksemplet eller sammenligning øhm, Men nu er jeg jo heller ikke pædagog Eller særlig pædagogisk mm. sikkert men, men hvis det var min søn Der smed mad op på væggen Hjemme hos mig øh, så, så tror jeg ikke Vi skulle have nogen særlig pædagogisk samtale om det Altså, som udgangspunkt. Altså, det er vel i orden, at man også på en sikrede institution, hvor de faktisk bor, mm. øh, at man sætter måske med lidt skræbtone ind overfor at nogen mad mm. på væggen. Altså, det er da ja. lige en ret uakceptabel. Der, øh, der er jo ikke noget galt i at undersøge. Øh, ligesom du selv siger, hvis det havde været i et privat hjem, så havde du taget en øh, Det kan være, at du har givet din søn øh, Store rest, eller sagt til, at man skulle rydde op, og der var ikke nogen lejeaftaler i morgen. Problemet er jo bare, at når, vi, når man går ind og håndterer den type af konflikter på en sikret institution, så kan sådan en situation udvikle sig. Til hvad for eksempel? Det kan udvikle sig til en større konflikt, som medarbejderne lige pludselig skal forholde sig til. Det vil sige, hvis vi sætter smidt mit mad op på væggen, og vi ikke ved, hvem der har gjort det, så kan der være, at der sker det, som, som børnerådet også har ud ude med en rapport om, at øh, så sker der kollektive sanktioner. Det vil sige, at der er ikke er nogen mad, før der er blevet tørret op. Men kan der ikke ske, i det i en almindelig ungdomsklub? Jo, det kan da godt, men problemet er bare, at øh, hvis det havde været i en øh, almindelig familie, altså, eller i en almindelig ungdomsklub sådan noget foregik, så ville det ende med, at øh, de unge alligevel skulle hjem på et tidspunkt, og måske så fik, fik forbud mod at komme op i institutionen. Men her skal du håndtere de unge alligevel. Men, men altså, sanktionen er, er vel ikke anderledes af, at det er et forbud mod at komme? Altså Hvis de så får at vide, at øh, de ikke må komme i ungdomsklubben den næste uge, det er, det er jo også en sanktion, og det er vel også en sanktion, der sker i en, på en lukket institution? Altså, hvis man udfordrer kontrollen på en sikret institution, det vil sige den stramme struktur med regler, der er... Altså, du sætter dig op mod reglerne? Hvis du sætter dig op mod reglerne eller kontrollen, så vil der jo ske det helt automatisk, fordi det er et meget kontrollerende miljø, man befinder sig i, at pædagogerne jo automatisk vil forsøge at prøve at håndtere den kontrol. Og det vil sige... at altså, genvinde kontrollen. Genvinde kontrollen. Og der kan det at kaste mad på en væg være en oplevelse af tab af kontrol. Og det vil sige, at man vil begynde at arbejde med at få tag i kontrollen. Hvor hvis det har været på en ungdomsstedinstitution eller på en mængde ungdomsklub, så kan det godt være, at man vil som pædagog synes, at det var nogle irriterende unge. Men ja, her kl. 16, så skulle de jo hjem. Og det skulle du også selv. Her der skal du håndtere det som en pædagogisk situation, hvor du skal have den unge også i morgen. Jeg er stadigvæk ikke helt sikker på, at jeg, jeg, jeg forstår, øhm, hvad, hvad der er den helt store forskel i som professionel pædagog at skulle håndtere unge mennesker, som gør noget, de ikke må. Der, hvor vi er alle sammen. Der er jo stor forskel på, om man kan forlade den situation, man befinder sig i, eller man ikke kan, når der er en konflikt. Altså, hvis der opstår en konflikt i en situation, hvor du ikke kan komme væk, så er det jo klart, så må du håndtere konflikten, hvor du befinder dig. Og så, så kan konflikten skærpes. Så skærper konflikten sig jo selvfølgelig, fordi du er jo bag hegen, og du mm. er bag låste døre. Du kan, ikke, du kan ikke ligesom sige, det er jo ikke ligesom i en ungdomsklub, hvor der er fem unge, der har drillet, og det har jeg da også set før, at når så er, at vi skal til at finde ud af, hvem der har gjort det, så er tre af dem taget hjem. Se, der fik man mulighed for at forlade situationen. Det gør man jo ikke her. Og derfor siger jeg ikke, at der ikke er pædagogiske muligheder i situationen, for det, det er der. Men på grund af, at det er så kontrolleret, det miljø, man befinder sig i, så kan der ske ofte det, at det kommer til at eskalere. At, at det, du siger så, at det, så, så skal man kunne noget andet som pædagog, eller siger du, at vi skal finde en anden løsning for de her unge mennesker? Man skal som pædagog, når man arbejder på en sikker institution, og det er, der er der også eksempler på øh, medarbejdere, der kan. Øh, og det er, at øh, man skal være meget bevidst om, at de unge, der befinder sig på sådan en institution, de er i en helt særlig situation, hvor at de er klemt inden i en inden spæring, og det vil sige, at man skal virkelig være klar over, hvordan man ens tilgang er til de unge. Typisk... Men det er der vel ikke nogen professionelle, der arbejder sådan et sted, som ikke er klar over. Altså selv jeg, der slet ikke er pædagog, er jo klar over det. Mm. Men, men forskellen er jo, hvad det gør ved dig, når du står i en situation, hvor du skal håndtere en situation, hvor du er spærret inde. Øh, Martin Hoffman, vi har ikke så lang tid tilbage her til sidst. Kunne jeg godt tænke mig at spørge dig lidt tavlet, at jeg ser på den måde, fordi nu beder jeg dig om et forholdsvis kort svar på et stort spørgsmål. Hvad er det, du synes skal gøres bedre? Jeg synes helt sikkert, at man skal bruge meget mere energi på at arbejde med de sammenhænge, som de unge er en del af ude på den anden side. Det vil sige, at hvis du er i en sag, og du har varetagsfængslet af hensyn til efterforskning, det kan være, at politiet leder efter andre gerningsmænd, det kan være, at man gerne vil have undgå, at du påvirker vidner osv., så, så skal man alligevel kunne inddrage den enkelte fængsleheds inddre... nærmiljø eller nære relationer ja, i sagen. og de ressourcer, der ligger i den unges i liv uden for den sikrede institution, det er klart. Det er der, man skal finde uh, kilden til udvikling. Nedem, kan det lade sig gøre, Jeg tror på dig, Martin. Det er jeg glad for. Så synes jeg, at vi lader det være sidste ord. En positiv nedem er altid en god måde at gå ud på. Martin Hoffmann, mange tak fordi du kom, og din POD-afhandling er færdig lige på den anden side af Ja, det håber jeg meget. Held og lykke med den. Tak for nu. Du lytter til PolitIt Radio. Er elvede, er elvede, med Maria Louise Thoxvi. Dan Bjergård de de og Nadine Der går jo ikke en uge uden at vi også lige skal vende hvordan tingene ser ud ude i bandemiljøerne. Øhm, i hovedstadsområdet, der har der været en større aktion her øh, midt på ugen med en rasende masse anholdelser og varetægtsfængslinger. Dan Bjergård, det ved du mere om i Aarhus kom der melding øh, forleden om, at øh, der har jo også været konflikt i, i lang tid, men at der var simpelthen nu indgået fred. Det var øh, i den stærkt omtalte Grimhøj, måske ved Aarhus, at øh, ifølge imameren der havde forældrene til nogle af disse unge bedt om, at de godt sørger for at få skabt noget fred, så de havde lagt hus til at, at få melet mellem parterne og siger, at nu, nu havde man simpelthen øh, kysset hinanden og, og lavet fred. Øhm. Tror du på det, Nedim? Det tror jeg på Det tror du på? Det tror jeg på det, det er slut med krig i Aarhus, fordi man har talt om det over i moskéen? Jeg tror, den konflikt, de har, kørende, eller har haft kørende, er færdig Men jeg tror ikke på krig i Aarhus, altid vil at Bliver der fred, fordi det foregår hen i moskéen? Øh, nej, det er jo ikke derfor, der bliver fred øh, Der er fred, fordi de har fået lov til at snakke sammen og få meling imellem hinanden det er den, jeg tror på. Det er ikke på grund af det, måske. Hvad siger du, Dan bjerg? Ja, jeg tror heller ikke, at den der måske spiller nogen sønderlig stor rolle. Altså, der går i øvrigt forlyden om, at LTF i Aarhus er mere eller mindre opløst sig selv og historie. Jeg tror i virkeligheden, så, jeg tror, at det er lidt sådan en kopi af det, der, der foregik i København, hvor man skal finde en eller anden måde at forzone sig på, uden at tabe ansigt. Så ser Grimhøj måske, måske også en mulighed for at få lidt, lidt positiv medieomtaler på den måde. Jamen, så kan alle sammen få noget godt ud af det, så så banderne, de kan jo gå ud og sige, jamen det er jo klart, hvis det er nogle, øh, nogle imamer og nogle forældre, der har bedt os om at holde fred, jamen så er vi jo, som de her øh, gode øh, øh, sønner og religiøse børn måske en vi er, så er vi så nødt til at overholde den her øh, fredsaftale, og Grimhøj, måske kan gå ud og sige, jamen det er os, der har, øh, der har iværksat Sækker det her. fredelig vi er. Nogle af de øh, imamer fra Grimhøj måske, jeg hørte udtale mig om, om den her fredsmaling, det er... Det de vil for tv-serier være, være velkendte skikkelser. De var begge to ret fremtrædende portrætteret i den tv-ser, der hedder Moskjerne bag sløret, som tv-2 sendte for i år. Den ene var ham, der holdt en studiegruppe for kvinder, hvor han sad og, og hørte dem i, hvordan man ifølge Sharia, hvornår man skal stene og hvornår man bare skal piske utro kvinder. Og den anden deltog i noget rådgivning af, af denne her. Gifte kvinde, som kom og fortalte om, at hun fik banket sin mand og forklarede hende om, hvordan det under visse omstændigheder kunne være okay. Øh, jeg, jeg synes, det er et mærkeligt sammen. Jeg synes, det er dejligt, hvis nogen kan få nogen til at sætte sig ned og tale sammen og holde op med at skyde hinanden ud på gaden. Jeg, jeg, jeg har simpelthen svært ved at se, hvordan den samtale skal kunne føre til, at nogen, som, som slår os om noget, som helt klart ikke øh, bare er, at vi, at vi er uvenner. Øhm, at, at det skulle løses på den måde. Det, jeg, jeg har svært ved at tro på. men jeg tror bare, at det, at de har været i måske, det er jo bare fordi, det er et neutralt sted. Så og, skal... og så et sted, hvor man ikke øvrigt opfører sig ordentligt, ligegyldigt om ja, man er kriminel. Man samme altså, Selvom jeg er muslim og kommer ind i en kirke, så kunne jeg aldrig finde på at bande, fordi jeg føler stadig, at den kristne Gud vil straffe mig for det. Ikke? Jo, så, så vi opfører os ordentligt, når vi kommer øh, sådan nogle steder, ja. uanset hvem vi er. Men altså man, altså, man kan også sige, at den der bandekrig i Aarhus, den har jo ikke været. Øh vanvittig i vælten siden det tog til i København. Altså, øh, der ikke jo det, at mange af dem, der var over i Aarhus på det tidspunkt, det var jo LTF-folk fra København, der, der var med til at prøve at etablere sig derovre. Og da de så kom en konflikt herovre, jamen, så blev, blev folk trukket hjem fra Aarhus. Og, og, og nu kan jeg ikke lige huske det sådan på stående fod, men, men sådan lige frit forudkommelsen, så er det ret lang siden, der er blevet, blevet skudt i Aarhus. Så, så det at stoppe en bandekonflikt, der måske ikke eksisterer i forvejen, det, det er altså ikke nogen synderlig stor bedrift heller ikke af Grimmøj, måske så lad os øh, vende os til hovedstadsområdet og de her, den her større aktion øh, i den forgangne uge, med vældig mange anholdelser og fængslinger. Var du rundt til nogle grundlovsforhør, Dan Bjergaard? Øh, jeg var i Frederiksberg-Ret, hvor der blev øh, fremstillet seks personer. Øh, det var så for dobbelt døre, dør, altså, så vi heller ikke fik sigtelsen ved. Så hvad det præcis er, øh, det ved vi ikke. Der blev også fremstillet nogen i øh, retten i Helsingør, sigtet i en sag der var lukket dør, så vi ved ikke, hvad der er i den. Det var fire mand, og, og så tre i retten i er, er også blevet fremstillet og fængslet. At det her sådan noget, noget. Altså nogen, der er anholdt på. på tilfældigvis en masse efterforskninger, som kulminerer samtidig, og det er derfor, der pludselig er blevet fanget så mange, eller, eller hvordan? Ja, der er ikke noget, der tyder på, at der er en sammenhæng mellem de her forskellige sager, det er jo nok nærmere et udtryk for, at nu har politiet, mens der har været øh, nogenlunde ro i gaden, jamen så har man kunne bruge noget tid på, på efterforskning i, i mange af de her sager, der involverer folk fra bandemiljøet. Men klart... som ikke nødvendigvis har relation til den konflikt, vi har talt så meget om. Ja, men det er jo, det er jo klart at meget af det her, det, det opstår jo formentlig også, når man, øh, når man efterforsker de her blandt andet øh, drab og voldelige overfald osv., jamen så vil der sikkert falde en masse andre sager af også, med, for eksempel på aflytning, at man øh, at der kommer nogle, nogle andre ting ind over, som, som de så har efterforsket, og, og så tror jeg bare, at man går ud og vælger og sige, jamen nu, øh, nu har vi så mange, vi skal ud og hente, og så gør vi det på en gang, fordi det er jo også det, som de siger, når de holder de her jamen vi har sendt et, øh, et signal til bandemiljøet om, at øh, deres adfærd er uacceptabelt og sådan noget. Så, så det ser bedre ud, at man går ud og henter, som i det her tilfælde, 17 på en gang, end at øh, man sådan anholder dem drøbvis. Ved du mere om, hvem det er, der er blevet anholdt? Altså, i øh, den sag, som, øh, som jeg var til i, øh, i retten med ekspert, der var, det, der var det ret tydeligt, at det var, var LTF-folk. Det kunne man også se på, øh, på tilhørende. Der var nogle af dem, der, der havde det her karakteristiske LTF-tøj på, og øh, faktisk i forbindelse med, med, med grundlovsforhørets opstod noget tumult, hvor to, to af de her tilhører blev, blev anholdt af politiet. Um, altså noget tumult, hvordan? Tumult. Ja, men det var øh, i forbindelse med, der sker jo det under det her grundlovsforhør, at, øh, at øh, dommeren skal, skal afgøre, hvorvidt det skal holdes for, øh, for dobbeltlukkede døre. Og det, det, så er det jo så sådan, at så, så fremlægger anklager og forsvarer deres synspunkter, men det gør de også for, for, øh, for lukkede døre. Så mens de her tilhører og pressen står og ventede Ja, og det er jo, hvis man bare lige skal forklare det, hvis man skal argumentere for, hvorfor noget skal være meget hemmeligt, yes. så, så er det svært at fremføre de argumenter offentligt, fordi så afslører man jo noget af det, som man har tænkt sig skal være hemmeligt, og det er svært at gøre det hemmeligt med tilbagevirkende kraft. Så derfor er det sådan nogle virkelig underlige retsmøder at overvære, fordi de sidder derinde og, og, og diskuterer, argumenterer og beslutter, og man er fuldstændig udelukket fra at og gennemskue, hvad det handler om. Så derfor, alle bliver kølet udenfor, og så må man jo stå ude på gangen og vente, og så er det ud på gangen, der bliver balladet? Nej, for det, det, det der så sker, det er, at da man så skal ind i retten igen og, og høre denne her kendelse, som jo egentlig bare er dommeren, der siger, at jeg har valgt at, at holde det for dobbelt lukket dør, så går, går de her LTF-støtter også ind for at og høre, hvad, hvad kendelsen skulle, skulle være. Og der er så lidt øh, sådan, øh, uenighed om, hvorvidt de må være inde og overveje det her. Der er nogle betjente, der står og holder dem lidt tilbage, indtil det lige bliver afgjort. Og dommeren siger, at de godt må komme ind. Og øh, i den forbindelse er der så en af de her LCF folk der hisser sig lidt op og øh, mener, at han skal i hvert fald ind i retten på nu, på nu, altså, med det samme. Og det øh, ja, der, der bliver lidt, øh, lidt uenstemmelse mellem ham og et par af de her betjente, og det ender så med, at, øh, at han bliver anholdt. Jeg tænker det, altså hvis man gerne vil ind og overvære retsmødet, og man står der i sit fine LTF-tøj, så, så er det vel, altså, det er vel ikke nogen supersmart strategi at, at, at ligesom begynde at diskutere det med Altså, Nej, det viser også at være man en godt, Man en, kunne en godt hvordan det endte. Det kunne man ikke det, dem Trondheim. Jamen, ja. så jeg har sad og tænkt allerede, da Dan fortalte, at de sad derinde i LTF, tror jeg. Det er jo allerede folk, der kommer og skal vise sig som de, de provokerende typer, ikke? Jeg vil aldrig acceptere, at der kom folk i bandet, tror jeg, til min ret Nej, det vil så sige, at det, var, at det var den <laughs> ja, det ville du måske gerne, dengang du selv var i bandet. Nej, det ved ikke. Øh, men, men det, der så faktisk sker, det er, at øh, i forbindelse med politiet, så øh, anholder den her ene person, der har haft den her uoverensstemmelse, Jamen, så begynder hans, øh, hans venner at stå og, og filme de her betjente. Det har vi jo set, at det har LTF gjort før. Det gjorde det i, i forbindelse med den her trusselsagsjob. Karen blev dømt for, der var det også sådan med til at øh, filme de her betjente. Så det begynder de her øh, bandetilhører så at, at filme politifolkene ude på, på gangen for en retssagen, og det de jo så måske ikke lige har overvejet, det er, at man slet ikke må filme ind i en... Det de en... det der kæmpe store skilt med et kamera, en stor rød streg over, der sidder ind i alle Nej, øh, og det øh, kommer der så også en eller anden øh, ordudveksling om, hvorvidt de, øh, de må filme, og det ender så med, at der er, der er en mere, der bliver anholdt, fordi han øh, ikke helt kan forstå det budskab. Jeg hæftede mig ved, at, at politiet øh, fortæller om den her aktion og så videre. Og så spørger journalisterne, jamen, hvem er de her? Der altså, hvil, hvilken side af, af, af den der bandekonflikt? Hvem repræsenterer de? Øh, og så det, det siger politiet faktisk. At nu sidder du og taler LTF, fordi du har siddet dernede og set dem med de der trøjer. Men politiet sætter ikke, og så må sige logo på. Øh, når, når man udtaler sig om de her sager? Nej, og det, det, det spurgte jeg dem faktisk om på, på pressemødet, fordi de udsendte en pressemeddelelse, hvor der stod, at øh, de havde anholdt de her, på daværende tidspunkt, 17 personer, og som der stod, så tilhørte de en, øh, en bandegruppering på Indre Nørrebro, og så skal man jo ikke have gang i den store lommeregner for at finde ud af, hvad det er for en bandegruppering, der, der er tale om, fordi på Indre Nørrebro, der er en bandegruppering, og det er, det er LCF, så, så, så der kunne man måske godt argumentere for, at det, det gav sig selv at sige det. Men altså, det, man har valgt en eller anden strategi, der hedder, at vi vil ikke give dem unødvendig øh, opmærksomhed. Vi vil ikke give dem pressemtale, fordi jamen, så sidder LTF sikkert derude og siger, at nu er vi i nogle fandenskale, og nu øh, har politiet igen været ude og, og skulle beskæftige sig med os. Men, men, men der er et eller andet lidt komisk i det der med, at man... Øh, man men sådan... men, men, men hvis, altså, hvis det er LTF-mennesker, der er blevet anholdt, varetægtsfængslet. Så ved de andre LTF-mennesker, som ikke er blevet anholdt. Ja, Hvis der de er ved. nogen tilbage af dem, så ved de det vel godt. De ved de jo det jo godt, får. Deres... Ja, lige præcis. Uh, så man kan sige, dem der ikke ved det, det er uh, her fra Danmark, som jo i virkeligheden måske uh, kunne være interesseret i, i at vide, hvad det er, der foregår på, på gaderne. Netop, vi har haft hele andre debat om, hvorvidt skal uh, LTF forbydes. Så vil det da være en oplagt signal at sende, at jamen, nu er det endnu en gang uh, medlemmer af den her LTF-bande, vi er ude at hente. Så, så, så egentlig synes jeg, det, det Ja, det er have et mærkeligt signal at sende. Og ja, det synes jeg så ikke. Jeg vil jo så gerne sige, at jeg synes, det er rigtig fedt, at politiet ikke reklamerer for LTF til medierne og journalisterne. For, synes, skal skal ikke reklame? Have den er jeg synes, det er en reklame, at, at, at, at LTF bliver snakket om hele tiden, når de sidder i retten, og de, de skal være seje, og, og, og, og unge mennesker sidder og kigger og tænker, at det er rigtige gangster. Det der. Og så, altså, jeg synes bare, det, det er fedt, at de ikke fortæller, hvad er det for en gruppering, der Så vi skal tippe dem Man skal tippe dem hjælp fuldstændig, de skal bare ikke have den fucking omtale. Men, men prøv, at høre, altså, hvis nu øh, nogen fra, fra min familie, eller en af jer blev, blev anholdt og, og sigtet for en forbrydelse, en eller anden grov forbrydelse, og det blev omtalt som af en, en værdig politiradio, eller en ansat på Radio 24:07, øh, er, er sigtet en eller anden grov forbrydelse, så vil jeg jo ikke opfatte det som noget godt. Altså, at blive varetægtsfængslet i en sag om afpresning, eller, eller, eller grov vold, eller hvad, det er jo ikke, altså, ikke positivt omtale. In, in. Jamen, nu, nu har jeg snakket med nogen inden for Nørrebro, øh, der bor derinde, derinde, og de fortæller mig direkte, at, at før alt det her omtale med LTF, så var de ikke bange for at gå ud af deres eller sende deres børn i skol, men nu får de hele tiden at vide, LTF, LTF, LTF. Så nu bliver deres børn selv bange, når de møder nogen, der har LTF-mærker på, fordi de er blevet... Vi som de der stykke øh, ulve, som ikke er bange for systemet og sådan noget. Og ja, vi som normale borger nej, bange Det er jo ikke det, at øh, man, man fortæller, at nogle LTF-folk øh, eksisterer, at folk er bange for Altså man, man må set være bange for dem, fordi de render rundt og skyder i gaden og skyder tilfældige mennesker. Det er jo det, er jo det man skal være bange for. Ikke om, at, vidt, at øh, folk ved at det er LTF. Jo, men jo flere mennesker man får at vide, der sidder, der, der sidder foran en dommer, der er LTF-medlemmer, jo mere sidder man og tænker, at LTF, alle medlemmer er mere og mere Ører i hovedet, og derfor så tør man ikke engang gå forbi nogen, der står på en gade. Nej, men omvendt kan man sige, at det kunne også være en god oplysning, fordi det kunne godt være, at man så selv kunne træffe valget, og man har lyst til at gå forbi de her ltf folk Det er da bedre, at man ikke ved det. Altså, Det, det er jo vel reelt nok at gøre opmærksom på en fare. Jo, men jeg, jeg, synes, det, jeg, jeg vil sige igen, at jeg synes, det er en god idé, at politiet ikke øh, omtaler dem, og, og jeg synes også, det er rigtig godt, fordi det hjælper mod rekruttering af nye medlemmer. Jeg vil gerne lige være sikker på, at jeg forstår dig rigtigt. Nina. Det du siger, er, at jo mere Medie, politi og politi osv. omtaler de her mennesker som kriminelle, som farlige, som alt muligt andet, så, så taler man deres ry op ja. i, i nogens øjne. Og det går sælge til unge mennesker, der gerne vil være sammen med nogle af de sejste. Så, så når du taler om reklame, så er det over for nogen, som måske i forvejen er tiltrukket af det her? Lige præcis. Og der synes man altså, at det er sejt at blive varetægtsfængslet for afpresning? Nej, men det viser bare, at det er en gruppe, der er sejt, fordi de, de gør rigtig mange ting, som mange mennesker er bange for. Og når man snakker om dem hele tiden, så hvis jeg sidder som ung mand og tænker, hvilken hvad, hvad gruppe kan jeg godt tænke mig at være med i? Så, så er det jo bare LTF, der helt som popper op i medierne, og hvorfor skulle jeg så ikke melde mig ind i LTF? Nå, men prøv at høre. det kunne også være, at du tænkte, puha, dem i LTF, de ryger i spillet, de laver afpresning de bliver skudt på, de bliver anmået. Måske skulle jeg hellere gå til basketball? Jamen, så er det jo heller ikke de unge mennesker, jeg sidder og snakker om lige nu. Det var, det var det, dybest set lige præcis det, jeg gerne ville have på plads. Dan, du så som om du ville sige eller andet, lige her på falderibet. Nej. Nå, jamen så tror jeg da bare, at det vi skal sige er, at politiradius tid for i dag ved at være gode. Man kan selvfølgelig høre denne her udsendelse og tidligere udsendelser ved at lede på Radio 24 hjemmeside, der ligger alle vores gamle programmer. Vi er her igen, og vi er Nedim Yassar, Dan Bjergaard og jeg, Marie-Louise Toksvig, igen om en uge, og forhåbentlig er vores producer Nima Samani her også til den tid. Tak for nu. Du lytter til Radio 24-7. Om lidt er der nyheder. Thank you.